Її шовковиста шкіра, її прекрасні руки і досконалі ноги, її туга, її знемога і її вічна снага. Моя мати – відьма. І я теж відьма. А хто ви? І що ви? Примітивна приставка до зловорожої державної машини? безпомічна дистрибуторка зі сфер насильства у недосяжних сферах вічних сил, я викину вас тут не знати на пострах а чи на згубу, бо ви повинні спокутувати гріхи і злочини не тільки власні, але й усіх тих, з ким ви жили і обріталися. Звуться ж вони профани, невігласи і нікчеми. «Пана, Шушваль, Шантрапа, майже розвеселено, додала Оксана і прокинулася. Готова була серед ночі бігти до прокуратури, щоб упевнитися у неприємному для себе відкритті. Коли розсилала запити щодо невловимої отравительки, перелічила, здавалося, усі ймовірні професії – так чи інакше пов'язані із отрутою і зміями. А таку екзотичну професію, як змій лов, зовсім випустила з виду. Цей дивний сон підказав Оксані те, що вона забула. Може, в снах ми не тільки мучимося, а й мислимо? Ранок буквально розтерзав Оксану. До сверблячки в пучках кортіло набрати номер телефону професора Богораза і напроситися на відвідини, бо після пригоди з ложем князя Володимира професор ставав уже не тільки мудрим порадником, а й свідком, можливо, навіть несвідомим учасником загадкових злочинів, що обрушувалися на Київ, мов камнепад у горах. Спокусу Оксана зборола. До управління внутрішніх справ вона посилала запит, чи не було останнім часом у Києві правопорушень, де б фігурували змії, отрута, історичні коштовності. Міліція ніколи не поспішає з відповіддю на запити юристів. Це тільки комп'ютери видають інформацію за секунду після натиснення потрібних кнопок але міліція, прочухавшись і покректавши, все ж спромоглася на відповідь. І Оксана мала того ранку повну картину нашестя плазунів на столицю України. Була паніка в будинках на Хрещатику. Хтось там влаштував у лоджії своєї квартири куточок живої природи. Черепахи, ящерки, змії. Одна змія Маленька, але дуже отруйна, втекла з того куточка і нібито стала повзати по сусідніх лоджіях. Що мала вдіяти міліція? Порадили хазяйнові змії впіймати її протягом 24 годин, а за незаконне тримання плазунів сплатити штраф. У цирку вкрадено великого африканського удава. Очевидно, на гаманці для нових українських грошей. Заведено кримінальну справу, але наслідків ніяких. Ні удава, ні гаманців, ні гривен. На воскресенці мешканці будинку по вулиці Вільде звернулися до райвідділу міліції із колективною скаргою на Змієлова. лова. Ось тобі й сон на змійлова будяка, який тероризував своїх сусідів, загрожуючи напустити на них очкових змій, привезених ним із Туркменії. Оксана все обкинула і помчала на Воскресенку, але терпляче сиділа у своєму кабінетику, бо треба було ждати телефонного дзвінка від вчорашнього дивного чоловічка з Андріївського скверика. Тим часом, Знов і знов перечитувала папірець про Змієлова. Повідомлялася про факт, але ні підтверджень, ні міліцейських дій,